Comencem ara amb la tertúlia política del programa. Saludant una setmana més a Ferran Almeida pel PSC, molt bon dia. I bon dia. Ferran Pasqual, per exemple, doncs, de Tiana, bon dia. Hola, bon, bon dia. I Jordi Gós, per Esquerra Republicana de Catalunya. Tiana, molt bon dia. Bon dia a tothom. Doncs bé, avui parlarem de temes diversos relacionats tots amb la butxaca, relacionat amb els diners, però abans de parlar d'això d'impost de, de successions, de pressupostos i tot plegat, el que anem a fer també és una referència a la política local, perquè doncs, fa recentment, o fa, fa dos dies, eh, que s'anunciava públicament en roda de, de premsa que el candidat a les últimes eleccions municipals per sempre al de Tiana, Emili Muñoz, i actual alcalde de Tiana en funcions, decidia deixar el seu càrrec, retirar-se de, de la vida política doncs, de la vida pública de regidor i com a alcalde i com a cap de llista de gent, i per tant doncs volíem en aquesta tertulia política també fer un primer esment, un primer espai dedicat a valorar aquesta notícia donc important dins de la vida política de Tiana Com ho valorem Primer si de cas deixam a Ferrarer sí. Pasqualal com a membre de la gent Valpurès de Tiana doncs que fa el seu comentari D'acord doncs, com es va fer públic eh, dimarts dimarts al eh, migdia i per un acord o es va comunicar a ella a l'assemblea que van tenir la setmana passada el col·lectiu de gent Valés de Tiana doncs evidentment norà no, no agafarà l'acte de, de regidor i per tant, bueno, hi entra la quarta persona que estava a la llista i, i els motius, hi han tant motius personals com, un, com una reflexió personal i col·lectiva que hem fet a grup sobre els resultats electorals i sobre altres aspectes de, de la política i dels 12 anys que viscut. Hi havia diverses qüestions però, bueno, evidentment, analitzar els nostres propis resultats ha sigut un element important. Sí que és veritat que ell, ell ho ha anunciat i no és, no és aquest ho ha anunciat col·lectiu, però tampoc de dir que hem passat 12 anys i que en el, en el procés d'aquest doncs, tema de legislatura s'havia doncs, d'anar produint aquesta renovació de, de, de la candidatura al col·lectiu i segurament s'ha avançat, no segurament no, s'ha avançat el que inicialment podia estar previst i en principi aquesta és la situació i, i els motius bàsicament. També he comentat que personalment per temes personals en el sentit de dir és que tots una mica, però ell per a mi, està una mica esgotat, però això no vol dir que, com deies, que ell no estigui treballant amb el col·lectiu Bueno, i, la primera línia, de, no? Allò allò de de la primera... Sí, sí, és diferent, segurament tot per a nosaltres canvia i possiblement pel, eh, pel que és el ple i pel panorama polític també canvia, igual que es va avançar o va haver-hi una altra renovació amb un altre partit, en aquest cas l'hem fet a posteriori, a partir d'una reflexió i a partir d'una decisió seva però canvia i, i tots exigem que cap al poble i tot sigui positiu, no parlo del nostre col·lectiu, eh, sinó no pel, pel conjunt del poble. Et positiu. però això no vol dir que Perell no segueixi treballant ni que amb, amb nosaltres, evident. Valoració amb Voleufe? Bé, Per part de l'esquerra republicana, primer o tots doncs, felicitar el senyor monnyós per a pres aquesta decisió que sense dubte no són decisions doncs, fàcils d' prendrere i alhora doncs, eh, felicitar-lo doblement, perquè entenem que, que el que ha fet el senyor Muñoz és, és eh, probablement doncs, eh, admet una sèrie de responsabilitats amb uns, amb uns resultats doncs, que probablement doncs, no hagin estat eh, tot el que s'esperava d'una doncs, un, formació doncs, que ha format part de, del govern d'una manera principal i us sentant, en aquest cas, doncs, alcaldia durant els, els darrers quatre anys a Tiana. A partir d'aquí, evidentment, respectem la seva decisió i no, no, no entrarem en, en valoracions en aquest sentit. No? Eh, sí que és cert que probablement això aporti, doncs, com ha comentat el, el Ferran, doncs, doncs un, un punt més doncs de renovació eh, i, i, i de canvi una miqueta en el que és doncs, la, la vida política del dia a dia, sobretot, eh, la dinàmica de plens, etc. I per tant, doncs, per part nostra i per part la meva personal, doncs, en aquest sentit, doncs, si realment això esdevé, doncs, jo ho trobo positiu. Perquè, de fet, doncs, fem, fem referència això als plens municipals, eh, hi haurà canvis molt substancials, perquè, com dèiem, doncs, dos líders durant molts anys de la política municipal, com són Ferran Vallès Pinós i com són Emili Muñoz, doncs, a, a partir d'ara no, no hi seran en els plens municipals. Ferran Amida. Hola. Hola. Bueno, jo penso que les decisions personals l'única cosa que hi cap és respectar-les, però ningú ha d'entrar o ningú està legitimat eh, per entrar. De manera que per endavant, amb eh, el respecte a una decisió que és la que és i punt. Si, sí, eh, des d'un punt de vista diríem escèptic i vist eh, desapassionadament, des de l'exterior hi ha coses que criden una mica l'atenció. Eh, i que jo no comparteixo, la qual cosa no vol dir que el meu punt de vista sigui el bo compte, eh? Vull dir, simplement que jo no comparteixo. Per exemple es parla, i parla la l'Emili Muñoz, amb, amb, amb l'entrevista que li van fer el punt d'afavorir la renovació, i a mi em produeix una certa perplexitat, perquè l'Alferrán Vallès-Pinó i Espino, si jo mateix també estava per la renovació, i just per això no vam anar a les llistes. És a dir, no em quadra massa això d'estar a favor de la renovació, però n'ha anat cap de llista perquè és que eh, voldria dir una altra cosa que, ja espero que no estigui en el seu ànim, no ho pressuposo tampoc, eh? Eh, home se suposa que posa de cap de llista la persona amb la que el partit o el grup hi posa la seva confiança perquè creu que té un atractiu pels, pels, eh, pels seus votants. Eh, home, d'alguna manera que eh, la persona que s'ha posat a cap de llista, perquè eh, podria motivar de els seus votants, una part del poble que no havien estat votants seus, ni tan sols trengui possessió del càrrec, mmm, no lliga massa amb, amb la intencionalitat primigeni, almenys del tema. Ara no? mm. Insisteixo que això cada un té el seu punt de vista i, i, i cada un s'ho valora com vol, etc. No, no ho qüestiono. Eh? Simplement eh, manifesto això que des del meu punt de vista, home, si es vol malafavori la renovació mmm, resulta una mica contradictori que s'hi vagi les llistes, amb la intenció ja de, segons manifesta ell mateix, eh, de plegar des del mateix moment que es va de cap de llista. Sembla una mica contradictori amb el que és la voluntat de qui, de qui el vota, simplement. Eh? Ara, mm, torno a dir que aquesta és, és, una, és una opinió o màxim possible de sèptica, sense entrar a valorar si aquesta és la bona postura o no és té la seva i punt la meva personal no seria aquesta, òbviament no? i pel de mes i totes les altres raons que puguin haver insisteixo del respecte per aquesta decisió i res més De fet, a la roda de premsa també doncs, es va donar a conèixer que un dels motius que havia doncs, provocat aquesta decisió era també doncs, després dels resultats electorals conèixer o constatar que hi havia certs sectors de, de la vila que sí que doncs, de manera tradicional havien recolzat gent pel procés de Tiana doncs, que en aquestes últimes eleccions no ho havien fet no? I, par i parlàvem d'artistes i altra gent així doncs, que, que havia recolzat gent pel procés de Tiana Sí, a veure... El col·lectiu de gent per posat Tiana i com deies Ferran i el, els votants ara prop de 600, quasi de 600 i amb l'anterior eh, mandat uns quants més, tot i que fa 12 anys vam començar amb, amb pocs, amb, amb un regidor, que concretament l'Emili Muñoz, eh, fa reflexionar diguéssim que ens fa veure, i nosaltres som conscients. Que és veritat que hi ha persones que, que són líders i que arrenquen un projecte o que el porten durant uns anys, eh, però però el col·lectiu és molt més ampli i quan nosaltres estàvem treballant la candidatura i tot la idea era aquesta per tant, pel que hi hagi una certa, una certa desafecció o, o no haver recollit un determinat nombre de vots potser hem pensat que sí que podria venir sexestors que podia estar allà sonat amb certes coses però no condicionant tots els votants de gent evidentment, molt menys a una única persona és un col·lectiu amb el qual fins i tot hi ha, hi ha diversitat no tenim una estructura Sinó, sinó treballem les coses i les anem, les anem elaborant. Per tant, és veritat que és un, un, un líder i ha sigut el capdavanter, no només de les candidatures, sinó d'un projecte durant temps o un de les persones que, que l'ha portat, no la única. però és veritat que el col·lectiu és, és, és molt ampli i, i, és, i és possible que una part de, de votants, com tu, s'ha dit de mirar la relació concretament amb, amb, la, seva, amb la persona de l'Emili Muñoz, però no necessàriament tots els votants. Molt bé, algun altre comentari al respecte? Doncs anem a passar, com, com dèiem, a temes econòmics perquè la notícia de la setmana pel que fa a Àmbit General de Catalunya doncs és l'eliminació de l'impost de successions. El Parlament ha aprovat aquest dimícres, l'eliminació d'aquest impost amb els vots favorables de Convergència i Unió, el Partit Popular i el suport de Joan Laporta i amb el rebuig de la resta de grups. El procediment d'aprovació de la reforma legislativa per lectura única i sense obrir un procés ordinari de tramitació ha estat criticat per tots els partits de la cambra. I bé, doncs, opinions diverses, però com deiem, don's rebut el reculsament de Convergència o no, Partit Popular i el, i el i no al i al no escrit Joan la Porta. Què hem de dir? La primera cosa és que havia ja sabem que el senyor la Porta és independentista de dretes. Eh, no. Això de l'independentisme no s'es mai un un ritual, independent, que la Porta és independentista de dretes, també hi han hi han independentistes d'esquerres. Aquest tema hi alment tocar no fa no pas massa temps en la catalunya. Eh? Sí. Sí. I eh, jo vaig manifestar aleshores el mateix que cau manifestar, que és el mateix que manifesten doncs, els partits que en aquell moment estan a l'oposició. Això, d'una manera absolutament descarada i, i, i ja sense cap mena d'embut, un és una, una maniobra, una, una acció pensada sobretot com el els rics, que són els que surten afavorits per aquesta mesura de tal manera que m'imagino que el senyor Bas tenia uns compromisos a complir amb els sectors de la població que van recolzat, que és el sector de la població que encara quedava afectat per l'import de successions tal com havia quedat després de la modificació que es va fer pel tripartit. Reconec que va haver-hi una, una modificació amb profunditat amb la qual les rendes més baixes o els... els els cavals relectes, per dir-ho en terminologia jurídica, de les herències normals, diríem, eh, pràcticament no pagaven, o, o pagaven zero, m'he dit. Eh? Era a partir d'una quantitat important, de més d'un milió d'euros, quan eh, això es començava, començava a pagar i, evidentment, les ràpidones pagaven unes quantitats importants, com, des del meu punt de vista, ha de ser. Eh? I ara no se'l sabeu d'això, sinó que Eh, a instàncies del paper vaig sentir ho vaig sentir-ho ahir per la ràdio eh, com a gran guanyador d'aquest debat que gràcies amb ells eh, s'ha aconseguit això no solament s'eliminarà el, per als preis directes sinó també per als preis indirectes igual que les donacions Vull dir, passarà a ser zero eh, en tots els casos Clar, això quan estem parlant de, paral·lelament d'una època de retallades i de vaques flaques i de no sé què que renunciï alegrement, a, a ingressar alguns centenars de milions, perquè penso que el que explica el senyor Basculey és, és, és, és una venti d'aquelles increïbles, el, el, el que deixarà d'ingressar a la Generalitats serà bastant més del que diu, i segons els nombres fets anteriorment pel tripartit, i eh, fer això amb aquesta època, renunciar tan alegrement eh, per afavorir a un determinat sector de la població em penso que fa molt poc convincents els altres arguments que es donin eh, respecte de, mm, fi, de, la, de la situació precària de les, de les finances de la Generalitat, etc. etc. Que sí, que sí, i que s'ha de lluitar perquè sigui millor que cal denunciar el que calgui. Però bé, el que no es pot fer paral·lelament és renunciar pel morro i perquè no se m'emprenyen els rics els quants centenars de milions d'euros. Eh? A veure per part nostra, poca cosa afegiu que acaba de dir el Ferran perquè comparteixo gairebé el 100% el que acaba de dir. és a dir jo insistiria més en el sentit de, de, de banda de que això és un, és un gest clarament doncs, de, de política de dretes, eh? és a dir d'afvorir aquells que tenen més. Uh, a més a més és afavorir d'una manera, penso jo eh? perquè uh, des d'un punt de vista si tu vols més liberal, Uh, i més en una situació econòmica com la que estem vivint, uh, jo tampoc sóc dels que penso que s'hagi de gravar especialment, eh, uh, la part productiva del país. Però és estem parlant d'herències, és dir, i una herència eh uh, és algun que li toca a una persona pel simple fet de ser el fill d'algú, no? sí, sí, del D'acord, eh? d'acord que realment evidentment no es doncs, pot haver, hi dir, això no vull dir que no hi hagi realment doncs, uns treball i que les fortunes pues sí, moltes empreses, grans... familiars i d'alt ja estava, per eh? aquí és un, aquí aleshores el fet de treure aquest gravamen eh, jo ho trobo absolutament contradictori, precisament, i amb això sí que vull insistir amb el que parlarem probablement després, no? per pel que ens has dit, Patricia, doncs, el tema de retallades. No s'entén eh? no s'entén que en un moment on la situació se'ns està venent, que és desesperada i que realment s'han de fer retallades tan dràstiques amb, amb serveis absolutament bàsics per, per la població com, com són la sanitat, l'educació i els serveis socials eh, no s'entén que la Generalitat es pugui permetre el luxe pel simple fet de complir una promesa eh, electoral insisteixo de caire clarament doncs, eh, doncs de dretes o conservador, digue-li com vulgueu eh, una cosa no, no casa amb l'altra és a dir, a veure, igual que s'estan duent a terme doncs polítiques de retallar en contra vegades, de la pròpia voluntat de, de l'equip de govern i això es pot fins a cert punt doncs, arribar, arribar a comprendre sobretot si realment, que ja en parlarem més endavant, si realment la situació és tan desesperada com és doncs el que no s'entén és que es pugui prescindir d'uns ingressos que venen insisteixo, doncs d'un fet tan, diguéssim, tan poc productiu com és el fet de, de rebre una herència i i que cal remarcar que estem parlant doncs, de, de, de grans fortunes, és a dir, una miqueta, eh, penso que l'esperit, eh, si encara em en queda la distinció entre, entre fer polítiques de detes i d'esquerres, cosa que a vegades certament és difícil en el, en el món mm. que vivim, en el món occidental, doncs potser són aquests petits matisos, no?, de dir, escolta, doncs, a veure, el que més té eh, és una miqueta el que més ha de, ha de, ha de portar al sistema, no?, i a més a més en aquest cas no és aquell que més té és aquell que més rep no? Vull dir, perquè a tots ens agradaria rebre una herència doncs, de d'una fortuna de més d'un milió d'euros no? per tant a mi em sembla bastant incoherent, bastant incoherent. Mm. No, també totalment d'acord però a més a més és que diria que hi ha, hi ha comentaris no? evidentment entenc no, no dels consellers ni de, sí de comentaris que surten de dir oh, que els rics això no afecta perquè Tenen altres formes de no pagar impostos, diu no? no? que s'encauxa un més es que que que és un tipus de liquidació. perquè si Però... no volen pagar-los i ja els evadeixen, sí. no? sí. Després hi ha el tema aquest de si l'impost a Catalunya o a l'resta d'Espanya, etc. I, i evidentment que quan amb alguna persona allò parles i et dius oh, la meva mare tenia un piset i llavors el que has de pagar, dic no, és que no, els límits són molt alts has de tenir una... Com el cotxe és a mig milió d'euros, mm. eh? és, tant... és el... Estarà el, el, el... el, el, el no? exempts. Els arguments aquells per treure, i en aquests moments estic totalment d'acord que no... Mm. Però bueno, entenc jo que si la setmana que jo parlem de les assemblees mm -hmm. de mobilitzacions... Dels indignats. De, dels indignats, per, per dir d'alguna manera és un motiu més, no? per dir bueno, que a sobre no hi ha manera no? de fet el conseller Mascolell, doncs, amb això que dèieu ha, ha fet memòria o ha volgut fer memòria i s'han parat en els 550 milions que el govern va deixar de recaptar amb la penúltima modificació de l'impost aprovada a la darrera legislatura és a dir, a la legislatura del tripartit sí, aquest que és l'argument que, passa... que posa de... la sí, però hi ha dues qüestions la primera, la situació econòmica era una altra eh? si ja, ja, ja ho apuntava Jordi jo ho comparteixo si en aquest moment estiguessin nadant amb l'abundància, el plantejament seria un. Però és que aquest plantejament es fa en un moment que no és precisament que estiguem nadant amb l'abundància i que s'estan anunciant retallades importants a sectors fonamentals, que en parlarem després. Per tant, no té comparació. La segona és que podríem estar d'acord que eh, aquest és un impost eh, que pot tenir una rellevància important, Eh, per les economies modestes. Perquè, clar, jo puc tenir una economia molt modesta, però vaig de casa del meu pare, doncs una casa, o, o un pis molt gran, o no sé què, que amb la revisió cadastral resulta que val una fortuna. Si mantenim, si mantenim, el, el, el, i jo hi visc en aquesta casa, si mantenim això, mm, mm, eh, pot arribar a ser molt gravós per a economies d'altre de modestes en quant ingressos. Per tant, el que es va tenir cura en aquell moment va ser d'afavorir eh, els sectors amb unes rendes més baixes de la població. Però que ara descaradament no és així. I no solament no és així, perquè s'ha donat, donat una altra raó. I no, és si els rics canviaran de residència. És que també poden fer efectes de l'IRPF, per exemple. Sí. Que, que la Generalitat, doncs, eh, o les comunitats, o la Generalitat, no es doncs, tenen una participació del 15 del 20%. Eh, passa, passa amb l'IVA eh, passa amb totes les setmana coses jo tinc una empresa aquí doncs, eh, i, i la domicilió a Madrid i automàticament l'IVA recapta Madrid ah, quants, quants noms il·lustres que molta gent coneix i que reben sí, sí. premis honorífics algunes... són, són residents andorrans no ja entrarem en detalls al, no? algunes amb unes veus meravelloses van en llistes de convergència sí, sí, no? No, que, o i també esportistes molt que, nostrets o, per o, exacte, exacte. exacte. Eh, per tant Eh, això hi ha altres maneres de, de, de, de buscar-ho sobretot per la, del, per la situació del patrimoni però bueno, això entraríem en una altra història jo només vull una darrera cosa eh, en, aquest, en aquest sentit, tu ho has, ho has apuntat abans Ferran eh, el que també ha de quedar molt clar és a dir jo, i en aquest sentit és una llàstima una vegada més que no hi hagi cap representant de, de, de convergència això és, és senyal de que ja ha passat el període electoral i per tant ja no tornaran a passar per aquí però en aquest, en aquest cas els defensaré, els defensaré en el sentit i no amb, amb la idea, perquè ja he manifestat que estem en contra que jo estic en contra d'aquesta modificació ara el que sí que és cert és que hi ha hagut una coherència és a dir, això ho portava en el programa i ho han complert sí, sí, sí, sí. Eh? Uh, ho dic perquè això està bé dir-ho de tant en tant en el sentit de que a vegades hi ha, hi ha certes protestes o hi ha certa indignació, que la respecto i la, i la comprenc però quan passen aquestes coses penso que els que no estem, no estem d'acord amb aquest tipus de mesures el que han de fer és denunciar la ciutadania, perquè igual que es denuncia a vegades que es fan coses que ningú la duia al programa i vostè no va dir això i m'està enganyant, no, no, escolta, aquí engany no n'hi ha eh? o sigui, Convergència duia això al programa és veritat, ho fa i aquí ha complert, per tant, tota aquella gent si n'hi ha alguna que va votar Convergència i troba aquesta mesura que no és correcta que s'ho la propera vegada de votar Estem mm. d'acord Bé, doncs com dèiem, una altra de les qüestions també derivades de tot aquest tema econòmic i important aquesta setmana és que després de setmanes de protestes pels anuncis de tisorades, els sindicats ja tenen xifres concretes amb les partides que es reduiran. Els comptes de la Generalitat pel 2011 són de 24.112 milions d'euros, un 10% menys que el 2010. Els tres departaments amb un tant per cent més alt de retallada són Territori, Agricultura i Empresa i Ocupació. Disposen d'entre 23% i un 24% menys menys de diners per aquest 2011 i sempre en termes percentuals ensenyament, salut i interior presenten la tisorada més baixa amb un descens que va del 6,4% al 7,4%. Uh, doncs aquestes són les xifres que presentaven dimarts. Bé, no. aquestes xifres, no sé, jo, almenys pel, que, pel, pel sector que jo conec més, que és el sector de la sanitat, eh, t'ho que així de clar, són falses. És <ríe> a dir, perquè a mi, a veure, jo em dedico a la sanitat, a més a més em dedico a la gestió, i nosaltres estem treballant amb una retallada del 10%. Eh? Llavors... Ja no va sap... del 6 al 7%. Sí, que la a part de que, de que poden ser mitges mm. retallades mitges però no vol dir que també un centre ja, no, no, no. ja, ja, ja no, no, són més altes eh? no, no. a veure, no estic parlant d'un centre eh? estic no, no. parlant de l'àmbit de Barcelona que és on es gasta el 80% del pressupost en sanitat uh -huh. de tot Catalunya amb atenció primària la retallada ha estat del 10% i s'està treballant amb xifres del 10% el que passa que ja s'estava dient avui els mitjans i ahir a tots els mitjans de que hi ha doncs, 850 milions d'euros de, que ballen per, per no sé on, de que es va gastar de més i que no s'han tingut en compte doncs, alhora, es van gastar més, em refereixo, l'any passat i que no s'han tingut en compte de fer aquests càlculs. A, veure, a mi això fa una miqueta de ràbia, eh? en el sentit de que, de que bé, eh, probablement sigui molt fàcil eh, maquillar les xifres no? i eh, amb això, ja, ja, ja, això és com allò quan vas a comprar una llauna de tonyina i et posen que val 1,99, no? aquell efecte psicològic de dir, no, dos euros no val val, val un euro i pico no? mm. doncs això em sembla que és una miqueta al mateix joc i és un joc que, que si el fa el govern del país, jo penso que és, que és bastant brut, eh? perquè sobretot si tenim en compte doncs, que en aquí en aquestes retallades eh, no només està vant retallades de, de qualitat de serveis que hi són i seran sinó que, a més a més, està haver-hi gent, gent que s'està anant al carrer, vull dir, està, està hi gent que s'està quedant sense feina, no? Aleshores, eh, a mi em sembla un, un flac favor, per una banda, no explicar exactament per què es fan aquestes retallades i, i on estan els problemes i on falten els diners, i per altra banda, doncs, intentar maquillar aquestes xifra i dir, no, bueno, no hi ha per tant, un 7 i escaig, no, no, escolti, no. La retallada és, com a mínim, del 10%, menys en el sector de, de sanitat i concretament l'atenció primària, que és el que jo conec. Aleshores, si a més a més això li afegeixes que els mitjans de comunicació en van plens, que cada vegada que parlen de retallar es diuen no, no sí, si retallarem, però la qualitat no baixarà. Escolta, a mi com ho expliquin com es fa això. <ríe> perquè clar, això és com dir, mira, a partir de demà la compra la faràs el mateix per menjar a la setmana però et donaré un 10% menys però menjaràs igual a escolta, de, de centres de salut, hospitals i tot si tanquen quiròfons i plantes esclar, i, evidentment el servei no pot ser malalt a veure, si, clar, si tu no pots substituir el metge que es posa malalt per exemple, clar, què fas amb la gent que va demanar hora amb el metge, amb aquest metge que està malalt doncs el reparteixes amb els de més. si els de més ja tenen llista d'espera, llista d'espera creix per tant, les llistes d'espera estan creixent ja no només la llista espera per operar-se una cataracta que d'acord, qui la té doncs és important operar-la però evidentment dins del que són les intervencions doncs, doncs hi ha una prioritat hi ha les intervencions urgents, hi les malalties greus etc. No? Però jo estic parlant del més bàsic, és a dir, doncs això, de l'atenció primària i s'està notant i aquesta retallada i està baixant la qualitat assistencial per tant, home, que no enganyin a la gent no? Vull dir, no, entén eh, que, que hi hagi gent que s'estigui començant a emprenyar perquè no només està afectant, insisteixo, eh, la qualitat que això no, no ho hem de permetre almenys, penso jo, des de l'òptica tornem-hi una vegada més, des de l'òptica d'esquerres, no? perquè això, al final i al cap, el que està afavorint, per exemple, en el sector de la sanitat és precisament, i això és el que a mi em té la mosca al nas, llavors, que clar, amb la crisi que estava que estava venint eh, la gent que fa? Retallar despeses no? i quan un retallar despeses diu, mira, escoltes saps què? Mira, pagàvem una mútua eh, per no haver de fer cues i tal a la societat social i, i mira, saps què, com que ve crisi, etc doncs em desfaig de la mútua. clar, què passa? Que Ostres, calla, calla no et de la mutua perquè ara la societat social serà ah. encara un desastre més de lo que era, etcètera no? clar, si a més a més aquestes mesures les està duent, duent a terme ah, i al capdavant de la conselleria hi ha un personatge, com és el senyor Ruiz que fa un any era el president de la Unió de Consorcis d'Hospitalaris de Catalunya és a dir, del sector privat de la patronal, de la... De la patronal eh, hospitalària de Catalunya per tant, de mutus, etc, Home, que tothom que cadascú tregui les conclusions, no? però si més no és una miqueta sospitós. Hem de dir, però ara ara deixo parlar, eh, Ferran, amb torn de paraules perquè anaves fent així. El conseller Mascolell ha dit que han donat prioritat a mantenir la despesa social i que per això aquests tres departaments que mencionava abans, Ensenyament, Salut, Interior, s'emporten el 70% del pressupost. Aquestes són les, les dades que després podem dir si són de veritat o no, però aquestes són les dades que, que deia el, el conseller Mascolell, que, que, que volien mantenir la despesa social. Aviam, jo faré servir una definició que moltes vegades ha fet servir aquí en Miquel Navarro com parlava de com fa els pressupostos del senyor Nolis, per exemple, com els feia. Eh, I el definia guadrilero. Eh? El senyor de, per aquí tiro per allà i on t'està la boleta. Eh? Això recorda una mica el mateix, perquè si hi ha una unanimitat entre els professionals dels sectors de la sanitat i de l'ensenyament, és que de 7% res, que eh? és com a, com a mínim el 10. Eh, per tant, per algun lloc ensamagen, ensamagen la cosa. Em di que eh, tot això se suporta del Salari o més lògic, és lògic de tenir en compte que Catalunya, eh, Catalunya no tenir una, una economia estatal, en permís del senyor, de clar, no té despeses amb molts altres sectors que un estat té d'exèrcit, d'inhalacions de... no, exteriors, etc etcètera, etcètera. Sí, És clar, però tampoc recapta directament. No, no, no, el que no. vull dir, el que vull dir no. és que aleshores la despesa... També hi ha estats que no tenen exèrcit, eh? D'acord, d'acord. No entrem en el debat de l'independència. No, no, no. No, no, no, no, no ho no no, no, per picades, no ho, sé, no ho, ho deia poc... simplement. Ho sé, ho sé, però és que hi, hi acabarem de ben segur, eh? Vull dir, si aprofundim en el tema aquest dels pressupostos, i acabarem, eh? Perquè a veure, escolta, estem parlant de xifres. Jo, si vols, poso una xifra sobre la taula hi ha llei estatal que diu que se'ns deuen 1.450.000 els euros. D'acord, d'acord. I aquesta llei no es compleix. Jo el que, el no. que vull dir és que lògicament els hi menys conceptes sí. els que integren la despesa de pressupostària presupostària, doncs lògiques concentrin més amb amb, amb sectors com aquests que també els pressuposts nacionals de l'Estat s'emporta una gran part. Eh, per exemple, les pensions de la seguretat social, dels doncs pressupostos no. de l'estat s'emporta no. un, un percentatge a la badissa. I no només això, sinó que són sectors on l'Estat espanyol, en aquest cas, com que no té cap competència, no pateixis que no posa un duro. Eh? Vull dir, clar, sí, sí. m'explico, no? no, no això és, jo, com, dir, jo, jo és referia... com dir, cultura... Clar, cultura, jo, cultura d'estat espanyol no posa un duro. Que jo, digui, eh? jo em referia a que dic això, que es gasta el 70%, com vol dir, escolta, més que ningú, això és una falàcia. es gasta el 70% com totes les, com totes les eh, comunitats autònomes que tenen les mateixes competències. Dit això, dit això... Jo ja vaig apuntant aquí, poc després de la formació del govern de Convergència, que jo m'ensumava sumava alguna, alguna maniobra, més o menys encoberta, i ara sembla que més descarada, de cara a afavorir la, la, els, sectors, els sectors privats. Amb Boi, Boi Ruiz, com, com tu has recordat, era, és el president de, de la patronal hospitalària, i clar, què passa si es redueix... Eh, Eh, la qualitat de la, de la sanitat pública que automàticament a la, la gent se'n va cap a la privada. Però és que, a mi, el senyor el mateix senyor Boi Ruiz recomanava, i això està escrit, eh, perquè ja estava en les seminoteques, recomanava fer-se d'una motua privada. Eh, et venia a dir, escolta, mira, que no tenim calés la sanitat pública són una una caca absoluta, no? No, no ja ho deia. Quan, no era, fita, -ho quan no era conseller ja ho deia. i, i quan, va, i quan, ser, i quan va, has de venir el conseller, el primer que va dir, va anar per aquí la cosa, va dir, "Senyors, això ja, ja era dolent, no? Doncs ara com que encara anirà ha pitxots, eh, tots a fer-se de mútues qui vulgui, eh, qui vulgui a la plaça cataractes, amb menys d'un any que es faci de... i al municipi no, passa panca, una mica perquè és la mateixa història. Exacte, sí, sí, sí és, és, és, és totalment hi ha, hi ha i per para... són històries paral·les. paral·leles, però a més a més amb el discurs d'allò l'ensenyament de qualitat no el discurs, la conseqüència és que moltes persones pensen si evidentment l'ensenyament públic té retallades i no sé què, hi té dificultats i ja falten mestres, falten professors, etc. segurament la qualitat me l'ofereix més a... a, a, a, a, a, a, a, a aquesta sí, és la idea, clar. És ja denuncio, Ferran, és el que sí, ja denuncio perquè el que s'està sí, sí. dient, tant en ensenyament com en salut, mm. jo penso que és molt greu i a més s'està sí, sí. tractant a la gent d'imbècil directament, perquè clar, dir no, no, retallarem un 10% però mantindrem la qualitat, no escolti a veure, amb l'ensenyament passa exactament el mateix és a dir, si tu, de fet, si tu en un que centre educatiu... cada dimecres eh, els centres de, sí, de Tiana s'estan es, manifestant s'estan concentrant en compte de les retallades i bé, hem parlat diverses vegades amb les seves directores sí, la sí, Núria sí. Minovas per exemple explicava detalls com aquell que si sí. els hi trenca una taula no poden demanar sí, sí, diners sí. per renovar sí, sí. una taula si se'ls trenca un ordinador no poden demanar sí, sí. Per, re Escolta'm, per renovar si aquest vols, si vols dir-te un detall eh? dir, jo diria això un centre d'atenció primària Uh, estem parlant de xifres de 10% per això et dic, xifres de 10% genèriques però el pressupost que disposo jo al meu centre en aquest moment ara és el 50% del que tenia l'any passat uh -huh. el 50% eh? m'enteneu? O sigui, això vol dir que el mes d'agost encara no sé com tindré el centre obert eh? perquè no puc fer cap cobertura doncs ho hem de cobrir entre nosaltres mateixos i obrirem amb mínims, mínims, mínims i allò amb els dits creuats perquè ningú es posi malalt perquè aleshores se'n va tot ara, ara això sí, ja s'ha dit que aquests quiròfons que, te, que tancaran a la tarda no sé què, es podran llogar als centres assistencials privats ah, per, pagant naturalment eh? mm. no, ja sé que no és el mateix ensenyament, cultura, no. i sabers socials, eh, que sanitat però no, no, en altres no, no. casos, per exemple, no. És, no. Molt, paral·lel, és eh? molt paral·lel, eh? És eh? molt paral·lel, en molt, cultura molt, sí. també passa el mateix. Ja vull dir, jo sé que a la biblioteca on treball sobrement a l'agost no obrirà tots els dissabtes com obriria, etc perquè I no hi ha renovació, i... no hi ha reforç, no hi ha... No, clar, no és el mateix en el sentit no, de saber. No és la, la, la, la, ja, prioritat, la prioritat... No, doncs, això, home, eh? sí que perjudiques de manera la població, però no és... Però a la biblioteca s'ha fet a tot arreu, sí, sí, sí, sí. vull dir que més, a més Segurament no té a hora i serà de magotxa, però és que fa poc, no sé si era ahir, o és dir, llegirà algú d'aquí ven com uns càrrecs, no?, o que hi ven a alguns un, assessors o alguna cosa, de, alguna, alguna cosa més que diguéssim mm. que era un, una despesa mm. més, diguéssim, per la Generalitat, eh? mm. afegida. I, I també doncs, relacionat amb això volia també comentar que, que les retallades han fet desaparèixer l'ajut universal per fills de 0 a 3 anys uh, doncs es preveu, es preveu aquesta retallada del 10% en el pressupost de, del Departament de Benestar Social i Família com que ens hem centrat en salut i ens hem centrat també en mm. educació i també el tema de benestar social que... jo, mira, bueno. jo, jo amb això si tu vols faré un comentari i, i, i faré un matís és a dir a, a, mi, no em, o sigui, a mi no em sembla malament en un moment de crisi com aquesta es tendeixi a retallar aquests ajuts universals. Ara, tornem-hi, aplicar política d'esquerra i més en un moment de crisi eh, per mi seria, doncs, escolta'm, no, què, què vol dir carregar-te l'ajut? No, no, el que hem de fer és aquells diners que abans, a èpoques de baques gràcies, doncs destinaven d'una forma uniforme a tota la població per ajudar-la en aquesta etapa, doncs, que tirar el fill endavant, etc, la conciliació de la vida familiar, etcètera. Bueno, doncs, escolti'm, ara això no podem fer-ho, però clar, no podem fer-ho, no vol dir carregar-se l'ajuda. O sigui, per mi el que seria, i, i tenir una sensibilitat social en aquest sentit, seria dir, mira, doncs retallem aquesta partida i anem a buscar aquell sector, eh, aquella part de la societat que realment necessita això, i sense això, doncs una mare, per exemple, ha de deixar de ser treballadora, amb la qual l'economia familiar doncs, encara empitjora més, etc i per tant eliminar, diguéssim, no l'ajuda, sinó aquesta universalitat de l'ajuda i buscar realment doncs aquelles persones eh, que ho necessiten d'una doncs, manera més, més, més, més, més necessària, no? I això, escolta'm, no és tan difícil, vull dir, s'ha fet tota la vida, vull dir, això de les ajudes universals doncs bé, va venir en una època doncs això que diem, doncs que tot anava molt bé eh, i que era tot molt maco i a vegades fins i tot alguna mesura, eh, per part de tots els partits, eh, ara no en ficarem ningú doncs eh, s'ha qualificat i jo estic d'acord això, doncs a vegades doncs, una mica electoralista, no? De dir, bueno, anem a contentar aquest sector a contentar", i aquesta manera d'actuar, doncs home a mi no em sembla correcte Sí anava a dir que jo no sé exactament com s'ha fet a diana mm, no sé que sé però no, no en detall però jo diria que un exemple d'això que dius tu el teníem quan es va iniciar aquí el tema de les escoles bressol el funcionament la despesa els costos de l'escola bressol la idea era que es pagava per terceres parts una tercera part pagava mm -hmm. la Generalitat, una altra tercera part l'Ajuntament, una altra tercera part els pares. I el que nosaltres vam tenir molt clar en aquell moment, amb la Maria de Gados, etc., era, i això ja ho, ja ho va fer l'Ajuntament de Terrassa, que li van donar la raó, vull dir, de manera que tampoc fèiem una cosa excepcionalment novedosa, era que aquesta tercera part que correspondia als pares no tenia per... podia ser asimètrica. Vull dir, que el conjunt dels pares havia de portar la tercera part del cost. Clar. Però no vol dir que cada pare o cada família va ser, hagués de pagar Exacte. la man una, una tercera part. Per tant, qui no tenia rendes suficients, doncs no pagava o pagava menys uh -huh. i qui tenia uns ingressos importants pagava més. Sí, de fórmules n'hi ha moltes la qüestió és establir doncs, un no, criteri però aquesta, aquesta en barem. Justa, no? Aquesta de justa perquè es basava uh -huh. els ingressos eh, de la família uh -huh. eh? i per tant ja si vostè està guanyant doncs, eh, 100.000 euros l'any uh -huh. doncs, vostè haurà de pagar, oh, però això no és la tercera part no, el que ha sigut és la meitat o més uh -huh. eh? però es compensa perquè un altre que té uns ingressos molt baixos no paga o, paga o paga molt poc eh? Que és la mateixa idea que tu planteges, sí, sí. que poden haver-hi solucions mm -hmm. més justes i basades en, en l'economia de cadascú. Qui té més, en definitiva, segons la vella màxima d'esquerres, qui té més, que pagui més, i punt. Hem de dir que també s'elimina l'ajut, allò que dèiem d'arribar els uns o els altres als que més necessiten, també s'elimina l'ajut per fill de fins a 6 anys en el cas de les famílies monoparentals i les famílies nombroses, que això sí que serien particularitats de... Doncs bé, no una família convencional, i en aquest cas es cobraven 730 euros l'any per fill a càrrec, que l'altre ajut era de 625 euros. Totes elles han quedat eliminades. Jo penso que pel cas és el mateix. Sí, jo penso que d'acord, els ajuts universals, la, eh? eh? sí, sí. la, la, la, la, la distribuïtions... La que, que precisament l'estat, els les, les governs i tot han d'exercir precisament és, és valorar els casos i valorar els sectors en els quals s'ha de, de proporcionar aquest ajut. Seguits universals o com el xec, que parla a fill d'aquella època, bueno, el Zapatero no hi havia aquell xec, que després va desaparèixer també i tot. Hi havia, hi havia la paradoxa aquella que es deia no? és que el fill del rei de príncep també era res. Jo diré una cosa, una miqueta, veure, diré el mateix que acabes de dir, Ferran Almeida, però eh, des d'un altre punt de vista. És a dir, ja no és allò de dir qui té més que pagui més. No. O si sigui, Jo penso que és... que qui més necessita, sí, sí, sí. és el que ha de rebre més ajuda de l'administració. Sí, sí. Correcte. Això sí, t'accepto. Sí. No, però... no, no, però vull dir, en aquest sentit, jo penso que això ho obre més, en el sentit de que mm, també és veritat que en determinades coses no ha de ser sempre el ciutadà directament que té més que hagi de pagar més. Eh? Vull dir, simplement que l'administració, en aquest cas la Generalitat o l'Estat en casos que tinguin competències, doncs és qui té la caixa dels impostos i el, els criteris que hauria d'aplicar a l'hora d'ajudar, doncs haurien de ser aquests, és a dir, qui més necessita l'ajudo més i qui no necessita tant doncs perquè ja va bé doncs amb aquest no cal que no, no cal que l'ajudi tant clar, la conclusió o el resultat és el sí, sí, que ho deia però... eh? però que conceptualment no, no, és important és, insistir en això. De la que és, tu parles de l'ajut i, la, i jo parlava de la contribució perquè fins i ja. tot anem allà mateix mm. ara tornaríem a, a enganxar-nos amb el tema de les successions mm. que aquí ja no és a qui ajudo més sí. Si d'aquí qui ha de pagar més ah. o, o, o qui ha de pagar, ja no més que qui ha de pagar, perquè ara no pagarà ningú fi i en tot aquest escenari que s'ha plantejat aquesta setmana, a la sessió de control del Parlament de Catalunya amb els pressupostos, doncs ha estat el tema estrella i el president de la Generalitat, Artur Mas, ha demanat responsabilitat als partits per aprovar aquests pressupostos. La mateixa responsabilitat que van tenir ells quan, quan anava a l'altre partit o un altre tipus de responsabilitat? Mm. Això deixar far viure una mica. Jo amb això... A veure, si voleu, es poden establir molts paral·lelismes, però vull dir, a veure, salvant les distàncies, però vull dir, jo penso, i jo espero, vull dir, i encara per veure quin govern acabarà tenint en aquest cas Tiana, jo seguiré treballant. Tu deus tenir més informació, Més que nosaltres, segur. Independentment de si jo com a regidor formo part d'aquest govern o no, o segueixo l'oposició com he estat aquests quatre anys, el que sí que puc assegurar és que jo treballaré perquè en, en èpoques com aquesta de, de verdaders problemes, i a més a més sospito que aquests propers anys per l'Ajuntament de Tiana, aquests problemes mh, seran encara molt més greus del, del, del, del que hagin pogut estar eh, jo treballaré per aquest consens és a dir, el que passa que el tema del consens i en i aquí el senyor Mas, doncs, tal com deia l'amic Ferran doncs, està fent, està diguéssim, interpretant el seu paper no? que, que curiosament quan estava a l'oposició doncs interpretava el paper contrari jo una miqueta, el que jo dic, el que us deia és que jo seguiré treballant perquè això no es tracti d'interpretar un paper, sinó de treballar a fons això eh? i si realment tu vols a fons que el partit que està a l'oposició doncs participi en la negociació d'aquests pressupostos, doncs no, tu has de treballar o sigui, el que no pot ser és plantar els pressupostos i dir, mira, tu això és el meu tu digues el que vulguis, jo com que tinc la majoria ho aprovaré, per tant eh, ja t'ho faràs. Uh, uh, Clar, això no és consens vull dir, consens és treballar-ho, seure's en una taula repassar partides i entre tots entre tots, evidentment sota, vull dir, que ha de la iniciativa és qui mana, qui, qui té el govern però entre tots decidir doncs, quines partides retallen, què, què es prioritza què es tira endavant, què es frena etc. aquesta és la manera eh? sí, sí, ho, però... podem, ho podem aplicar parlant de Tiana però jo penso que s'hauria també d'aplicar perquè no parlant de la Generalitat sí, Jordi, eh, sí. no és un moment eh? Eh, absolutament d'acord eh? I, i respecte a Tiana, jo ho deia l'altre dia aquí manera que ho dic claríssim i més en una època com aquesta, que s'ha de buscar el màxim consens possible, amb, tema, amb el tema tan fonamental com és el pressupost. Eh? consells que, per cert, no hi ha hagut ara, com tu saps. En qualsevol cas, eh, sí que recordo, per exemple, l'esquerra Republicana, amb el, debat del, amb el debat del tema de l'impost de successions, és a dir, nosaltres estem d'acord. mm han parlat del pressupost però retirin, retirin aquesta eliminació i el govern de conversa s'ha dit aquí ah, que com que jo tinc els vots de, del PP ah, sí. a través dels quals això ho aprovo escolti ah. vostès eh, l'Entejas que ja me'ls tornaran, sí. eh? eh? tornaran d'aquí un any jo, vots, jo els el que vostès demanen eh? doncs ni cas, ara això sí eh? com parlant del pressupost m'han de, de, de donar uh... suport, però això no seriós jo però... ja sé que els, els grans partits tots m'han no sé, tots són grans, eh? però el, em refereixo a Convergència en aquest cas i després de fer en Catalunya en Catalunya concretament, perquè estem parlant de la Generalitat eh, tenen estratègies però també parlant dels pressupostos i parlant d'aquest consens això és el que està dient eh, és trist pensar que no, no, no tri que més que trist, la gent li fa pensar dic, hi ha hagut unes eleccions municipals amb uns possibles canvis institucionals en altres àmbits com a supramunicipals, com pot ser diputacions, com poden ser altre tipus d'institucions, i que és lícit i a més a més és que de, de, pues, pues, canvis o no canvis, no sé si és lícit, però la gent pot entendre que els pressupostos, tal com estan parlant de retallades i de dèficit i tot, si fer una manera de canvi amb altre tipus de coses, parlo concretament del tema del PP, el suport del PP, per exemple amb el tema de Badalona o temes així, i dir... Home, no diem que tots plegats que els pressupostos, tal com està la crisi, tal com està la situació, seria buscant consens, aïllem-nos una mica d'altres circumstàncies i possiblement sigui difícil, eh? Consens? Consens i primer, concert, Consens, consens okay. i primer transparència, amic mm. Ferran, perquè... això va lligat amb el que dèiem abans de la xifra, la retallada, que si tomba, que si gira, que si ara maquillo, que si el trilero, on està la pelotita... No, escolta'm, els pressupostos són aquests, això són els diners que tenim, aquestes són les partides. Això prioritzem amb consens, eh? o sigui, de tot això que teníem, ens eh? doncs gastàvem tots aquests diners amb tot això, no? Miri, escolti, doncs ens hem posat d'acord i amb sanitat, amb educació, uh -huh. amb, amb serveis socials, volem mantenir això. Per tant, això ens obliga a retallar, doncs, no sé, eh, els ajuts... El cinema l'obra o sigui, pública. pública, per exemple, unes infraestructures doncs, que millor doncs, això és necessari però pot esperar 5 anys o ha de esperar cinc anys no? Vull dir, això, això és el que penso que, que el ciutadà agrairia Mm. i també ajudaria a lluitar contra aquesta desafecció política que, que cada vegada doncs, sí, sí. és més important perquè el ciutadà, a veure, si tu li expliques bé dius a mi, escolta, són fames comptades, hi ha aquests diners i a més a més hem sigut capaços de posar-nos d'acord perquè això, mm. si no el vaixell s'enfonsa i hem, establ hem establert aquestes prioritats passant per sobre doncs a vegades d'aquest doncs, partidisme d'aquesta eh, no, no, posada en escena eh, doncs, de a més a més posar-se d'acord implica una cosa important que és corresponsabilitzar-se ah, amb, amb aquest pressupost. Ah, de manera que ningú podrà retreure a ningú ah. el fet de que eh, una partida s'hagi augmentat o una altra partida. S'ha acordat de, de comú a cor. Uh -huh. Per mi és bàsic, eh? I, i, És bàsic i, i, a tots els nivells. Eh? No, i, tot, a veure, i, i, I probablement tampoc sigui fàcil, perdona. Uh, a veure, que no estic dient... O sigui, un, un consens 100%, probablement no. és una quimera, eh? Ara... Ostres, agafar i dir, mira, del que és el pressupost, amb aquest 80% de gruix de coses que realment considerem importants, ostres, hem sigut capaços de posar-nos d'acord i de prioritzar. Ara, amb aquest 10 o 20%, doncs que són coses molt amb molta sensibilitat política doncs mira, no ens hem posat d'acord i també explicar-ho en aquí sí que podria haver-hi doncs aquest joc que hi, ha haver, que hi ha de ser democràticament de dir, doncs mira, doncs si jo allò hem de aquest hagués manat jo doncs això ho hauria fet d'aquesta manera o d'una altra no? però en aquelles coses, diguéssim, capdals ser capaços de posar-nos d'acord Sí, tot i així segurament segurament eh coses que no són el mateix per a determinats partits. També per exemple, sí. estem parlant de la defensa de l'ensenyament públic, de la sanitat pública, etc. En sí. segurament sí. altres altres partits dels electors no ho veuen exactament igual. No hablo del problema, també l'origen i sigui... també segurament i aquí penso, és lògic i, bueno, i s'ha de fer una reactivació econòmica i estàs pensant en què és la capacitat de consum o o i producció, etc i com com lliga tot això amb els pressupostos. Per tant, entren altres altres valoracions, és en que Tradicionalment, diríem ideològica, que passa que en una situació de crisi eh, segurament cal, cal baixar aquesta exigència ideològica, però de totes maneres no es pot oblidar. Obvialment, és lícit que qui ha guanyat les eleccions eh, sigui qui eh, porti el, sigui el cap de bander. Eh, això és absolutament lícit. I penso que la iniciativa. Ara, és una mica immoral, um, per dir-ho en una terminologia que es puguem entendre tots, està demanant el suport, quan implícitament s'està dient, no, però el seu suport gratis et amore, eh? Perquè jo faré el que em donarà la gana. El seu suport és que vostè beneixi i santifica que jo faci el que em la gana. Perquè, no, si no... I, i, i, i he posat un exemple, un exemple d'Esquerra, amb el tema de successions. Sí, sí. Escolta, li... Aquí va haver-hi ha una, una, una clara oferta, més a més, concreta. Exacte. I escolta, escolta, si parlem d'aquest tema... Paralitzem, eh, aquest ens, ens paralitzem aquest tema, evidentment ho retirem, sí, eh? Parlem del pressupost, sí, sí. posem-nos d'acord i, escolti, l'any que ve o i en parlem. Sí, sí, sí, I sí, sí. i que, com que, com que tinc els vots de, del PP... Ha no, la, la preferència ha de poder. Convergència, ha estat clara. Ha estat clar. Per tant, home, això em sembla una immoralitat. Que, de mi. fet, la fotografia també que han destacat doncs, diversos mitjans de comunicació ha estat la de Convergència i un home al Partit Popular doncs, per aquest acord que, que dèiem no?, d'aquesta setmana. Oh. Una fotografia mm. comentada, no? De després de tot l'enrenou dels últims anys d'anar notaris i de... Bé, jo penso que això és un auguri, eh? un auguri. Juitània, és un auguri, juitània, juitània, juitània. bastant evident juitània, juitània. Bastant. Juitània, juitània. Bastant. Ja dic, i la, i la immensa satisfacció del PP dir que gràcies a ells I més tenint en compte els aires els aires que venen de, de l'altra banda de l'Ebre sí, eh? sí, sí, sí, també, també aires, que per so... cert, aires que per cert no fan gaire bona olor Bé, precisament, ja per acabar amb el tema que demanava el president de la Generalitat la responsabilitat, Mas Colella ha presentat un panorama dramàtic ho ha titulat així, de dramàtic, per la davallada dels ingressos a nivells propers, segons ha dit, del 2006 per incrementar les despeses i el desbordament del dèficit i ha volgut constatar que si no es prenien mesures de sostenibilitat del sistema perillava l'estat del benestar ha estat així de, de contundent eh? sincerament eh? jo trobo que són unes manifestacions que ratllen una miqueta la, com t'ho diria són una miqueta alarmistes i, i poc responsables o sigui, per mi té un, tenen un punt d'irresponsabilitat en un moment em recorda jo mm. de l'Oriol Pujol uh, s'apagarem el sou dels funcionaris eh? Clara, és a dir si apel·lar si eh? aquesta por Eh, tan, tan profunda. No? A mi em sembla per una banda, un punt de responsabilitat i per altra banda, una manera de jugar amb la població davant de, de, bueno, de tenir nos doncs, no? Atemorit una eh? calla calla, deixa-t' apartar, deixa't, eh? deixa't, eh? deixa't encara fer una volta mm -hmm. més del cargol perquè si no solta això, el món s'acaba. Noi, probablement la situació sigui sigui greu, eh? sí. però aquesta manera de conscienciar la població a mi em sembla que no és l'altra. Hi ha altres maneres. Eh? Segurament amb, la, amb les retallades que ja s'han produït des de fa un temps i, i amb l'atur que segueix amb molt alt i l'estat del benestar segurament ja no no, no és una, una cosa vista per tothom igual, és a dir, no, segurament no. hi ha un estat del malestar també, per bueno, tant... No, més eh, a més, a veure, mira, jo posava l'exemple abans... Eh, jo... Què està dient? No? Està dient si hi ha situació... Ja no, Ahir ho parlàvem ah, amb uns amics, a veure, poso un mateix exemple sempre, escolta'm, uh, Telefònica, és sembla que és l'empresa que més beneficis té de l'estat, amb diferència, no? 7.000 milions de l'any passat. I va creixent, a més a més, eh? ah, I sí. aquests no coneixen la crisi. Bueno, aquesta gent ha fet una, una regulació... No volen fer, no. La volen fer. No, la volen fer en fot el carrer 3.000 persones sí, no? ja se'ls ha dit del Ministeri bueno, que si paguen ells bé eh? bueno, a veure, d'acord, però vull dir a veure, ja veurem si se'n surten o no, si seran 3.000 si seran 2.000, ostres, a veure aquí és on ha d'anar, aquí penso jo que és on s'ha d'anar a, a collar perquè el que és el ciutadà, el treballador de base sí, ja, ja se l'ha acollat prou, no només amb ell directament, sinó amb els serveis que se li ofereixen. No? Està molt clar que les empreses que tenen benefici, benefici tan notoris tan notables com el Beneficis telefónica. astronòmics. Bueno, S'ha de dir que és el grup telefònic, eh? perquè tu vas a Sud-amèrica, comunitats, sí. i la immensa majoria de països tenen telefònic. Eh? Sí. Eh, però, bueno, és inadmissible que aquí està guanyant milers de milions de cabassos sí, eh, per sentir una reducció. Perquè és que... Quan a sobre no inverteixen gens en infraestructures. Eh? I aquí estem... ara anem parlant per, per exemple, ja. ens estem trobant amb un fenomen que es dona que es dona molt eh? mira, jo llegia ahir o abans d'ahir dilluns al diari que es torna a donar a Barcelona el mercat de la mà d'obra negra, diríem, eh? mm. que jo l'havia conegut als anys 70, eh? a, a, a la plaça Urquinaona, això ho he mm -hmm. vist al matí, eh? i que em recordava una altra cosa que també havia vist a Andalusia, allò a la plaça del poble, que venia el senyorito del cortijó, tu, eh? tu i, tu, i tu, tu a treballar, i els altres, foteu-vos. Mm. Això està, es, es produïa moment, a Barcelona, a la plaça Urquinaona, el germà de la Maria del Mar Bonet, en Joan Ramon, va fer una cançó sobre aquest tema, justament, i, eh, i, i s'està tornant a produir. I està produint perquè eh, hi ha una classe empresarial sense cap mena d'escrúpol, que l'única cosa que li interessa és si poden guanyar 10 o no guanyar 8, eh, que eh, tira en de la pura misèria que és aquesta gent que està venent el preu que sigui perquè han de menjar a preus reventats molt més baixos i naturalment, sense seguretat social... Sense res, jo, necessito, jo necessito un guixaire per un mes. Escolti, jo ho sé fer això, doncs vinga, això, però a 3 euros l'hora o coses d'aquestes. Bé, doncs Oi, ja veiem... Parlar de que... l'estat parla de del benestar, eh? Sí, els, la setmana, els... Els... Els... Els... com, com anunciàvem abans, la setmana que ve parlarem del tema del moviment dels indignats, del moviment del 15M, i Vinga. per tant, doncs, no, serà una mica més parlar, continuar parlant una mica la, la tardolia d'avui. Ferran Almeida, Ferran Pasqual i Jordi Gós, moltes gràcies. Vinga, gràcies bon a vosaltres, bon dia.